Hicr suresi, Məkkədə nazil olmuşdur, 99 ayədir. Bağışlayan və mihriban Allahın adıyla. Əlif, Lam, Mim, Ra Bunlar mükəmməl ilahi kitabın və açıq aydın möcüzü olan Qur'anın ayələridir kafirler qiyamət günü yagin ki, müsəlman olmalarını istərdilər. Ya Muhammed Qoy kafirlər hələ istədikləri kimi yeyib içsinlər, dünyadan ləzzət alsınlar. Arzuları, ümidləri başlarını qatsın, düşar olacaqları müsibəti soğra biləcəklər. Biz heç bir məmləkəti,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 Şübhəsiz ki, Qur'anı biz nazir etdik Və sözsüz ki, biz də onu hər cür təhrif və təbdildən Artırıb əksiltmədən qoruyub saxlayacaq Yə Mühəmməd Biz səndən əvvəl də ümmətlərə peyğəmbərlər göndərmişdik Onlara elə bir peyğəmbər gəlmədi ki, ona istihza etməsinlər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 və onunla durmadan yuxarı dırmaşsalar, göydə Allahın qüdrətini və əzəmətini görsələr, yenə də inanmıyıb, gözümüz bağlanmış, xumarranmış, biz sihirlənmişik, Muhamməd bizi oxsunlayıb gözümüzü bağlamışdı deyərlər. Biz səmada bülcülər yarattıq. Onlara baxanlar üçün,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 Yerdə və göydə elə bir şey yoxdur ki, Onun xəzinələri bizdə olmasın. Lakin biz ondan ancaq, Lazım olduğu qədər indiririk. Onun nə qədər lazım olması isə, Yalnız bizə məlumdur. Biz buludla yüklənmiş, Bitkilərə, ağaclara həyat verən, Onları tozlandıran külək göndərdik. GÖYDƏN YAĞMUR İNDİRIB SİZƏ SU verdik Yoxsa onu yığıb saxlayan Bir yerə toplayan siz deyilsiz Allah yağış suyunu saxlayıb İstədiyi vaxt İstədiyi yerə yağdırar Həqiqətən dirildən də Öldürən də bizik Hər şeyə varis olan da biz Sizi məhv etdiyidən sonra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 Mən ona surət verib ruhumdan üfürdüyüm zaman Siz ona ibadət yox, təzim məqsədi ilə səcdə edin Bundan sonra mələhlərin hamısı ona təzim məqsədi ilə səcdə etdilər Təkcə, iblisdən başqa O səcdə edənlərlə birlikdə olmaqdan imtina etdi Allah buyurdu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 Ancaq məlum vaxtın gününə İsrafil surunu birinci dəfə çalana və bütün məxluqat məhf olana qədər. İblis dedi: "Ey Rəbbim, məni azdırmağına, rəhmətindən kənar etməyinə əvəz olaraq and içirəm ki, məndə bunun müqabilində o insanlara pis əməllərini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 Sənə uyan azğınlar istisna olmaqla bəndələrim üzərində onları yoldan çıxarıb günaha vadar etməyə sənin heç bir hüququn olmaz. Şübhəsiz ki, Cəhənnəm onların hamısına vəd olunmuş. Onları gözləyən yerdir. Cəhənnəmin 7 qapısı var. Hər qapıdan müəyyən bir dəstə girər. Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlər isə, Cənnət və bulaqlar başında olacaqlar. Ora sağ salamat və hər şeydən əmin olaraq daxil olun. Biz onların ürəylərindəki kin kudurəti çıxarıb atdıq. Onlar qardaş olub, taxt üstündə qarşı-qarşıya eləşərlər. Onlara orada, Cənnətdə heç bir yorğunluq zəhmət üz verməz, Onlar oradan çıxan da deyirlər, Cənnətdə əbədi qalacaqlar. Ya Mühəmməd, qullarıma xəbər ver ki, Tövbə edəcəkləri təqdirdə, Mən həqiqətən bağışlayanam, rəhm edənəm. Eyni zamanda, əzabım da çox şiddətli əzabdır. Amld olara İbrahimin yanına qonaq gələn mələklərdən xəbər verir. O zaman ki onlar onun huzuruna daxil olub salam dedilər. İbrahim də qonaqların yeməyə əl uzatmadığını görüb biz həqiqətən sizdən qorxuruq dedi. Onlar qorxunu. Biz səni çox bilikli bir oğulla müjdəliləyirik deyə cavab verdilər. İbrahim: Qocalıq mənə bastığı vaxtda mənə müjdə verirsiz. Məni nə ilə məhşdulluqlayırsınız? diye soruşdu. Mələklər: Biz sənə doğru xəbərlə müjdə verərik. Allah dərgahından ümidini üzənlərdən olmə dedilər. İbrahim dedi: Haqq yoldan azanlardan başqa Rəbbinin mərhəmətindən kim ümidini üzə bilər? Ey Allah'ın melekleri, bir deyin görək işiniz nədir? dedi. Meleklər belə cavab verdilər: Biz günahkar bir tayfıya əzab vermək, onları məhv etmək üçün göndərilmişik. Yalnız Lutun ailəsindən başqa. Biz sözsüz ki onların hamısını xilas edəcəyik. Ancaq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 Çünki kafirlərə veriləcək dəhşətli əzab gördüyü də halınız pis olar. Sizə əmr olunan yerə gedin. Və Luta da vəh yetdik ki, səhər çağı o kafirlərin kökü kəsilmiş olacaq. Lutun gözəl qonaqları gəldiyini bilən şəhər əhli sevinərək bir-birini müştuluqlayıb onun yanına gəldi. Lut dedi, bunlar mənim qonaqlarımdır.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 Əgər istədiyinizi edəcəksinizsə, buyurun, onlarla evlənin. Ya Mühəmməd, canını and olsun ki, Onlar məsliyiləri, küfürləri içində sərgərdən vəziyyətdə durub qaldılar. Lutun nəsihətini qəbul etmədilər. Şəfəq doğanda o dəhşətli, tükürpədici səs onları bürüdü.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 Hələ də durmaqdadır. Bunda möminlər üçün Sözsüz ki, bir ibrət dərsi vardır. Şübhəsiz ki, əyki əhli də, Sıxməşəliyidə yaşayan Şeyb tayfası da zalim idi. Onlar, Allaha asi olmaqla Özlərinə zülm etdilər. Göydən od göndərib, Onlardan da intiqam aldıq. Hər iki şəhər,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 Sən müşriklərdən yaxşıca üz döndər Və ya onları aləcənablıqla bağışla Allah onsuz da onların cəzasını verəcəkdir Həqiqətən, Rəbbin hər şeyi yaradandır, biləndir Ya Mühəmməd, biz sənə hər namazda oxunub təkrarlanan Yeddi ayəni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 Qur'anı müxtəlif hissələrə böldülər. Yahudilər və xaçpərəslər, yaxud müşriklər Qur'anın bir qisminə inanıb, digər qismini inkar edirdilər. Onların bəzisi Qur'anı şeir, bəzisi sehir, bəzisi isə kəhinni əsəri adlandırırdı. Ya Mühəmməd! Rəbbini and olsun ki, Biz onların hamısını bütün məxluqatı sorğu sualı çəkəcəyik dünyada etdikləri aməllər barəsində onlardan haqq-qesab tələb edəcəyik və cəzalarını da verəcəyik Ya Muhammed sənə əmr olunanı Qur'anı açıq aşkar təbliğ et və müşriklərdən üz döndər Şübhəsiz ki, istihza edənlərə qarşı Biz sənə kifayət edərik O kəslər ki, Allaha başqa Tanrı şərik qoşdular Onlar başlarına gələcək imsibəti Düçar olacağıları əzabı Bütün bəd əmənlərinin aqibətini Mütləq biləcəklər Ya Muhammed Doğrusu Biz onların istezalı sözlərindən sənin ürəyinin qısıldığını bilirik. Sən isə Rəbbini tərifləyib şükr et. Səcdə edənlərlə birlikdə ol və ölənəcəm. Əcəlin gəlib çatana qədər Rəbbinə ibadət et.